Така, минавам на втората лекция турски поговорки. С всички тези поговорки, които ще ви изнасям от време на време, искам да кажа, че мъдростта е във всички народи. Във всички народи, ще имаме и сомалийски, и номадски, и така нататък и така нататък, какви или не. Ще видите едно естествено единство. Мъдростта идва от един източник. Всички народи са един народ, и от всеки народ човек може да се учи. Така, Втората лекция – Турски афоризми. Усърдието побеждава всяка трудност. Човекът премества понякога планина, а понякога не може и ечемичено ранце. И водата спира да тече пред силата на истината. На нечистата съвест не и трябва обвинител. Един част на истина струва 70 години молитва. Един част на истината струва 70 години молитва. Без водач даже и в ада не можеш да влезеш. Навсякъде има водач. Без водач Даже и в Ада не можеш да влезеш. Кокомявката няма да замени развалините за розова градина. Тоест всеки си знае мястото. И от леда има по-студени думи. Малко дай, но с красотата на сърцето си. Малко дай, но с красотата на сърцето си. Капка по капка блато става. Бог ки дал уста на глупаците да ядат, а не да говорят. Чуди се на котката, как си пере ризата. Надявала свещ не се пали. Когато паднеш, пригърни Земята. Красотата никога не омръзва. С игла кладенец не се копае. Лудия се радва на луд, а попа се радва на покойник. Моли се докато се измориш. Яш малко, благодари много. На пътника път, на жабата блато. Който говори нечисти думи, проваля всичките си молитви. Значи, който говори нечисти думи, проваля всичките си молитви. Който вярва, пребивава в благоухание. Хвала на преданността за винаги. Който е воден от Аллаха, отхвърля сладката отрова на земните отехи. Значи, който е воден от Аллах, отхвърля сладката отрова на земните отехи. Който не вярва в Аллах, и сърцето и слухът му са закрити с печат. Славият не пее винаги. Спомням се за една друга, когато славия веднага млъква, когато магарято запее. Така, който купува излишното, често продава насъщното. Значи, който купува излишни работи, ще му се наложи да продаде неща, които цени. Девет дервиша се задоволяват с една лъжица. Значи, смятайте колко са скромни, колко са смирени. Девет дервиша могат да ядат с една лъжица и да царуват. Могат на една рогоска да царуват, а двама императора цяло царство не им стига. И малкият хълм се мисли за планина. Да не избави Аллах от излишък на думи. Мечката знае 40 песни и 39 от тях са за круши. Запитали Камилата за нейния не е занаят, а тя отговорила «Търгувам с Коприна». Невежеството е по-лошо от главоболие. Много просто, главоболието ще мини. Гладният вълк, даже и на ще посегне. Господ помага на истината. Само едно нещо няма проблеми и грижи. Бостанското плашило. Казват за някой турците, Айриан няма за пиене, а с кон ходи на разходка. Вратата на кръчмата е вратата към ада. Блаженството е голямо благополучие. Блаженството е голямо благополучие. Да събереш дяволите е лесно, да ги разпръснеш е трудно. На българина ума му идва винаги много късно. Забележете колко хубава поговорка. Турска. И по време на турско робство турците са го забелязали. Много, много късно. Мога да кажа, в сегашно време още не е дошъл на милиони българи. Не само, че късно. Просто още има хора, които и отричат учителя, говорят такива неща, които са техен проблем. Магарето яде е плява, а е натоварено с захар. Не се подпирай на света, защото ще се срутиш. Котката разваля всички планове на мишката. Хубаво нещо е разумът, Хубаво нещо е разумът, но който го има. Циганин казал на сина си. Човек стани, днес откръгни кисия, а утре кон. Има много народи, говорят за други народи. И така те си подхвърлят, нали, такива шеги. Както албанците говорят за гърците, Когато се ръкуваш с грък, Преброй си пръстите на ръцете, дали ще излязат 10, да не откраднат от някой. И така нататък, и така нататък. Много са. Така. На нечистите Аллах усилва тяхното блуждаене. Те са купили своите заблуждения със своята нечистота. Тоест, нечистотата си купува заблуждение. Сещам се пак за една за народите, ще ви кажа, се отклоня. Кое е най-невероятното и най-невъзможното? Най-невероятното е да върви и да хвърля пари. И най-невъзможното арменец да върви след него и да му ги връща. Седре, вишема запозная по-специално с народи за народи и така нататък. Така, на всеки истински човек е спуснат Покоя на Божията сянка. Тоест върху него е спуснат покоя на Божията сянка. Всички глупаци живеят в света вместо в Аллах. От шепа пръст се раждат безчет цветя. Създадени от велико майсторство. Целият учен свят не може да създаде един комар. Вярващия човек е дълбок човек. Всичко расте не от земята, а от енергията. Земното расте от страдания, а чистото расте от любовта. Значи земното расте от страдания, а чистото от любовта. Онези, които са искренни, постигат това, което желаят. Не бъди господар на себе си. Остави Бог да е твоя господар, а ти само се наслаждавай. Значи Остави Бог да е твоя господар, а ти само се наслаждавай. Аллах диктува всички събития. Аллах диктува всички събития.